glad af. Så det skal du bare gøre. Hvis du for eksempel elsker lasagne, så vil du starte med at spise en portion lasagne og se om den gør dig lykkelig. Og hvis ikke det virker, ja, så kan du tage et mere. Nå. Vi skal i gang med næste spørgsmål, og det er fra Jeppe. Og Jeppe spørger, hvordan lærer man at blive stolt af sin egen krop? Og ja... Igen et meget nemt spørgsmål. Altså, du kan jo starte med at kigge dig selv i spejlet og se, om du kan lide det, du ser. Og hvis du ikke kan lide det, du ser, så kan du jo eventuelt lave en stor portion spaghetti med kødsauce, og så smøre den ud over din krop. Så kommer du straks til at se meget bedre ud. Så bliver du rigtig stolt. Nå, vi skal til dagens næste og sidste spørgsmål. Lad mig se en gang. Hmm. Der er ikke rigtig nogen svære spørgsmål. Det meste af det kan faktisk løses med lasagne eller spaghetti. Prøv at se en gang. Nå, ja, her er der brug for lasagne, og her er der brug for spaghetti. Hun har brug for lasagne, lasagne, lasagne, spaghetti. Åh, oh, den er lidt kristen her, der Nej, der skal folk bare også bare lidt lasagne til. Nå, ved hvad? Jeg siger tak for den her gang, og så må vi bare håbe på, at der kommer nogle meget svære spørgsmål næste uge. Vi tænkes ved. Du lytter til det tomme magazine. Æh, øh, ved, ved du hvad? Nej Jeg har øh, jeg har verdens største pik Ja, okay Vil du se? Nej, jeg vil stadigvæk ikke Prøv at se. Har du nogensinde set så gigantisk stor en pik som den her pik? Nej, men, men, men det er heller ikke en pik jo Jo, det er det. En... Nej, det er ikke en pik Det er det en pik Det er ikke en pik Det er, en, pik. Det er, en, pik. Det er en Det er en støvsuger fra helvede Nej, det, det er en håndstøvsuger, det kan jeg se herfra Så det er brug til at suge krummer op med Hva? Se det er en pik! Ej, for helvede, mand! Jeg glemte at få noget. Så kan I godt finde den store tegnebog frem og grave dybt efter al jeres tålmodighed. For køen bliver rigtig, rigtig lang. Kameleonen fra kø er tilbage, Kim Boris er hot igen, og gang kan du book ham til at skrive festsange til en enhver lejlighed. Det begavede geni er nu klar til at forføre det danske folk med lyriske konstellationer, der er en grammy værdig. Han kan skrive perfekte sange til alle mennesker på alle emner og alle melodier. Hør for eksempel dette udpluk af højdepunkterne fra sidste festsæson. For eksempel den her. Midt under det er ikke så godt. Hun er blevet før så hendes kroppe er ikke så flot. Padderne, de hænger, og røven, den er væk. Hun lugter lidt af mød. <tøk> ikke fuck dig, med det. Eller den her. Morten og pigeon er blevet gift i dag. Det holder sikkert ikke, for Morten, han giver slag. Klam, det er han, også. så de til fest. Jeg så ham lige før den. <tøk> Fuck en hest, folkmånen! Eller den her, 400 hun er blevet studerende. Jeg vil gerne knibe fire. Fire, vil du knibe eller hvad? Jeg har lige været i bad! Nu skal du ikke være så sart. Min pik, min pik, min pik, min pik, min pik, min pik, den er parat! Og sidst, men ikke mindst! Den her! Anders ah, og Ida har været gift i 40 år De ligner to rosiner med kæmpe våde sår Tænk, hvis de skulle knippe uh, uh, Fuck, var klar, var klar. Jeg håber gennem aldrig, at de kommer så langt! Fej! Skynd dig ind på kimboris.dk og book din helt egen særlige oplevelse allerede nu! Skynd dig at book, før han skal på afvind igen og husk at det postum ikke kan refunderes Tomme magasin. Hej og velkommen til Det Søde Univers. Programmet om alle de ting, vi spiser, som ikke er sunde, men som bare smager super godt. I dag har jeg besøg af Ken, som. Nej, øh... det jeg bare. Laver, laver meget specielle kager. Jeg. Åh, øh... vi <coughs> Jeg laver meget specielle kager. Jeg, øh... jeg laver meget specielle kager. Okay. Ja. Vel Velkommen til dig, Ken. Jo sag, jo sag. Jeg skal ikke noget ja, lige vel. Nej, okay. Okay, men altså, jeg skal noget senere, så det kan også være, at vi skulle op naglene. Øh, kan vi sige komme i gang? Kan vi starte programmet? Kan vi ja. komme i gang med hvad er det er har for? Jamen, jeg prøver faktisk. Øh, men Hvad er det der er så specielt ved din kære? Det er ja, stablem. Du stablem. Altså som laukkage? Nej, for helvede da. Det er ikke en. Det er ikke en laukkage. Nej, okay, undskyld. Mu være fri. Altså. Ja. Kæftet frø. No. Okay. Det jeg gør, det er at jeg for eksempel så tager en mæsserine mm. Og så til at lægge den oven på en hotellolavkage, ja, ja. og så lægger jeg den oven på en cheesecake, mm. og så måske en lige til sidst som, som top, og så lægger jeg ligesom oven på hinanden i lag. Ja, altså som en lavkage. Nej! Ikke som fucking lavkage! Okay. Lav lavkage, lavkage det er for folk, der ikke gider kage. Det er for folk, der hader kage. Okay? Jeg elsker kage. Ken elsker kager. Så jeg laver ikke lavkage. Jeg stabler kage, okay? Så alle de kager, vi elsker, de bliver lagt oven på hinanden, så man ikke skal vælge, men bare har én stor kage, man kan spise. Ja, jeg hører. altså, <coughs> altså lavkage. Det er helt sindssygt, så dum du er. Hvorfor er du, så du følt så dum? Nej. Altså, forstår du slet ikke forskellen på stablet kage og lavkage? Øh... Altså, det gør jo så nok ikke, må jeg indrømme. Nej, prøv at Så så, så, lad mig, så lad mig gøre det helt tydeligt for dig. Din åndsbold. Nej. Altså, okay, prøv, at, prøv, at, prøv, at, prøv at, Nu tager jeg en kage. Ja. Så lægger jeg en anden kage ovenpå. Ja. Og ovenpå den kage, der ligger jeg en kage mere. Så der kommer flere lag. Men de er stablet. Okay? De er stablet. Ovenpå hinanden som en lavkage. Så er det med dig! Så... Kig på de stole derovre! Prøv at kigge på den der! Er det en stabel af stole, eller ligger de i lag? Er det er et lag af stole, der ligger derovre? Er det ikke stole i lag? Øh, øh men altså... Hvad, hvad er med de tallerkener derovre? Hvad er med alle tallerkenene derovre? Ligger de i lag, eller er de stablet om på hinanden? Jamen de er stablet... Er det en lav tallerkener? De er stablet... De er stablet ovenpå hinanden. Godt! De er stablet. Ja. De er stablet. De er stable de ja. stablet. Ja. Prøv at se det igen. De, stable tak, hinanden. de stable. er stablet om hverandanden. Tak, de er stablet. hinanden. Så hvis jeg tager dig. Ja. Men, nej. Vi så tager dig. Ja, men, du ikke, nej, du sådan, dig du tage. Hvad laver du? Stop. Og så lægger du dig oven på min kage. Nej. nej. Er som det. er stablet i tre lag. Det er min nye bukser. Hvorfor gør du det? Så er du også stablet oven på kagen. Du ligger ikke i lag. Fatter du det? Fatter du det? Ja, ud? men du behøver ikke da ikke smide mig op Oi, og hvis jeg så tager dig, her. Her. Hvis jeg tager dig sådan her. Hvis tager her og lægger dig blødt nej. oven på den her store kagebund, uh. som jeg er med. Og så smører over rundt. Nej, du skal ikke. Du skal ikke gøre. Du skal, du skal du bare blive liggende. Nu skal du blive liggende, Nej. så jeg smær creme jævnt ud. Det skal du skal ikke. Du skal blive liggende. Men jeg gider ikke. Nu ligger du der. Men jeg forstod det. Jeg forstod det godt. Du kommer creme på. Uh. sådan. Så lægger en stor kagebund ovenpå der. Sådan her. Og så slutter jeg med glasur og flødeskum. Og så er det så? Nej, det bliver det. Så er du en fucking lavkage. Svær at du ikke at forstå, vel? For vel. Og tak for et dorte -program. det lorteprogram. Den skal vi gro. <laughs> og velkommen til Tobis Tech. Mit navn er Tobias, og hver uge anmelder jeg de nyeste dinge og gadgets. I dag skal jeg anmelde det her nye digitale stegetermometer. Nu har jeg brugt stegetermometer i et par dage, og der skal jeg bare være helt ærlig at sige, sikke noget møj. Det er nærmest umuligt at måle sin temperatur med det, især i røven. Det gør sindssygt næs, og lige meget, hvor længe man lader det blive op i røven, så står der bare tyk steg, medium rare. Ja, og så har stegetermometeret altså også nogle ret vilde idéer corona? Det er noget, der har foldet på. Ja, der kan I bare selv høre. Umiddelbart er det også et meget stort stegetermometer. Det er på størrelse med en voksen mand, og det er designet på en meget rustik måde, der næsten får det til at ligne en hjemløs voksen mand. Men det er det åbenbart ikke. Jeg er et stegetermometer. Ding, ding, ding, ding, Din stej er færdig. Ja, så jeg vil sige noget stjerner til mit nye stegetermometer. I går fik jeg en rå bøf, og det var klamt. Skal jeg tage din temperatur, hva? Hva? skal jeg tage din temperatur igen, hva? Det er Tomme Velkommen til politik under spæregrænsen. Programmet, hvor vi kigger nærmere på de partier, der ikke er helt lykkedes med at komme i Folketinget. I dag har vi besøgt Peter Peter fra partiet Flere Laks. Og Peter, hvad er det, I vil? Vi vil have flere laks i Storbælt. Hvad? Der skal flere laks i Storbælt. Nu! Der er ikke flere laks. Der er snart ikke flere laks. Der mangler laks. Og der skal skaffes nogle laks. Og det skulle have været i går. Hvorfor? Fordi laks er... Fordi, Fordi laks er en fandfed fiskmand, at vi står... Og hvis der ikke er, hvis der ikke er nogen laks, hvorfor så overhovedet et hav? Flere laks eller mindre hav? Nu! Det synes jeg måske er en meget snæver politisk platform op. Laks! Flere laks! Bedre forhold for laks, bedre lakseskoler, gratis laksetandlæge, lavere lakseskat. Der er det bare nogle af de redskaber, vi er klar til at rulle ud for at forændre det med laksen, mand. Det lyder umiddelbart som en umulig opgave. Men så om... må der være mindre hav, jo, hvis der ikke er nogen laks. Så kan det være pisselig meget med hav. Laks eller kaos? Færre laks, mindre hav. Mindre, mindre hav eller flere laks. laks! Der skal laks! Okay, det, ja, jeg så forstår. Laks! Laks! Laks! Nu! Laks nu! Laks nu! Flere laksemændere til som laks. Bedre laksebørneæver. Laksemessage til alle laks. Gratis laksefrokost. Befri laksene! Laks! Du lytter til Nattevagten. så er det Peter Smakkel, og øh, det er lidt længe siden, jeg har hørt fra mig, men det er, fordi jeg har brugt lang tid på at øve mig til fodbold igen, så jeg er rigtig god til det. Prøv lige at se Ah, her. Og, uh! Jeg tager med brystet! Jeg tager med brystet hele dagen! Uh, ej, Der er ikke nogen, der får nogen mål ind på mig! Ah! Sådan. Uh, jeg glæder mig til at komme ud og spil. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.